Și ochii tăi ce se ruceau mistuitor și înfocat, sunt osteniți și se aprind cu mult mai rar. Din când în când o spune în suflet dulce tu pe care atâta l-am iubit dacă ai aflat în calea ta un solitar. Din când în când care de adâncul meu amor atâta de nemărginit măcar ca în vis să-ți fie adus aminte iar, din când în când, nu, ai trecut din mâni în mâini, prin toți acei oameni de rând, tu trupul tău cel dulce prin le-ai dat în dar, din când în când, cu altă tău suflet așa cald și adormitor, nu i-ai atins, o, și niciunul n-a înțeles atâta har, din când în când,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 ca a mea viață ai chinuit, iertai de mult. Ce îmi pare rău. La tău trecut eu mă gândesc cu atât amar din când în când.